Om du tar in på ett sämre hotell i Sverige eller Danmark eller Tyskland och sätter på hotell så är chansen eller risken ganska stor att du kommer hitta tv-kanalen CCTV. Det står för China Central Television och är namnet på det största statliga tv-nätverket i Kina. De sänder i hela världen och inslagen är propaganda. Vi har pratat med Joy Olson, journalist som bevakar Kina- om hur det kinesiska påverkansarbetet via medier påverkar Europa och Sverige. Vem är du och hur kommer det sig att du har så bra koll på kinesisk media? Jag heter Joje Olsson. Jag har bott i Kina i över ett årtionde nu. Först så bodde jag i Peking mellan 2007 och 2016. Där jag jobbade som journalist för svenska medier och även skrev mina första böcker och och sen 2016 så är jag baserad på Taiwan där jag fortsätter bevaka Kina. Jag har följt utvecklingen av kinesiska medier ganska noga eftersom jag har jobbat som journalist i Kina. Och framförallt då under den senaste tiden när statliga medier har ja, börjat spela en större roll i Kinas propagandaoffensiv. Kan du beskriva den här kinesiska propagandaoffensiven? Vi kan ju börja med CCTV här då som grundades av Kinas kommunistparti i slutet av 50-talet. Och precis som alla andra statliga kinesiska medier så till en början så var ju CCTV riktat främst mot den inhemska befolkningen. Som ett slags verktyg då för att föra ut partiets budskap bara till den kinesiska allmänheten. Men sen kan man se att i takt med att Kinas politiska ambitioner har blivit mer globala så har även CCTV och annan statlig kinesisk media de har också ja, vidgat sina ambitioner och eh, börjat kabla ut det här budskapet också till en internationell publik. Det här är någonting som man kan se att det har ju hänt främst under 2000-talet. Det börjar ju faktiskt precis då år 2000 när CCTV startade sin första engelska nyhetskanal. Men ett riktigt, viktigt årtionde här är 2009. För det var då som kinesiska myndigheter för första gången offentliggjorde en budget då på, på närmare 7 miljarder dollar, drygt Miljarder kronor för att öka sina egna statliga mediers globala närvaro. Samma år så startar man en nyhetskanal på arabiska och sen dess då så har man fortsatt att expandera och CCTV idag sänder på sex olika språk och har ja, toppmoderna anläggningar för produktion i Nairobi, Kenias huvudstad, Washington och man expanderar ju just nu i, i London också då med ett väldigt väldigt stora nya anläggningar. Om man ser den här eh, taktiken att eh, riktas mot utlandet så CCTV omstrukturerades ganska nyligen 2016. Då så togs alla utländska sändningar över av ett nytt, en ny kanal som heter då China Global Television Network och... Eh, det här CGTN, då, som det förkortas, etablerades med ett uttalat syfte att omprofilera Kina. Och när man etablerade det här nya så fick man även då ett gratulationstelegram från president Xi Jinping som uppmanade kanalen att berätta bra historier om Kina för omvärlden. Så att det här är alltså en medveten eh, omstrukturering som gjorts de senaste åren för att eh, ja, strömlinjeforma produktionen och, och liksom eh, öka sin närvaro i utlandet och även då fokusera på sociala medier som Twitter och, och Facebook och Youtube som, som ju alla paradoxalt nog är blockerade i Kina men används nu av kinesiska statliga medier för att nå västerländsk publik. Det där är ju intressant. Vilka bilder eller propagandaberättelser är det som, som man vill föra ut då i de här nya TV-satsningarna? Ja, det är väldigt eh, intressant att se här att media i Kina har ju en, en ganska annorlunda roll eh, än vad man har i väst. Så det handlar ju om, eh, om ren och helt enkelt. Eh, propaganda i, eh, i Kina är inte ett negativt ord, utan det är ett ganska neutralt ord och kan, kan ibland även ha eh, en positiv underton. Eh, om man kollar på statliga mediers roll så... Eh, blev de ganska självklara i början av 2016 när president Xi Jinping han besökte personligen redaktionerna för de tre viktigaste medierna i Peking de tre viktigaste statliga medierna och det är då förutom CCTV så har vi nyhetsbyrån Xinhua och partitidningen Folkets Dagblad i samband med det här besöket då, så sa presidenten att den viktigaste uppgiften som medierna har är att eh, överföra centralkommitténs politiska tänkande till folket eh, så klassisk eh, propaganda harang och eh, återigen då att eh, de här medierna måste berätta bra historier om Kina för både inhemsk och utländsk publik och eh, ja, lika intressant är det att se att de här medierna Ja, de, de går ju med på det här spelet givetvis eftersom de är beroende av, av kommunistpartiet Eftersom det är partimedier Dagen efter kunde man se exempelvis att eh, Folkets Dagblad skrev på sin framsida Hur, hur viktigt det var att eh, tidningen själv tillsammans med andra statliga medier Verkligen fungerade som partiets propagandaverktyg Så eh, vad det är man kablar ut då Om man kollar från CCTVs håll exempelvis Så är man ju ganska skicklig på att eh, paketera den här propagandan i ett väldigt, som man säger, påkostat, men naturligt format. Man har många välbetalda och ofta även kända utländska nyhetsankar och reporter. Och man har en nyhetsrapportering som kan ses ganska generell, men ibland så det in också. Mycket negativa nyheter om den politiska utvecklingen i demokratier och hur det beror på att demokrati är ett mycket sämre styrelseskick än vad diktaturer eller ja, kommunistpartiets ledarskap. Och sen positiva nyheter om Kinas, Kinas samhällsutveckling. Och man har många sådana fördjupande program, exempelvis då som debattprogram och så, när man kan diskutera Ja, exempelvis om man diskuterar mänskliga rättigheter kanske så äh, sitter det oftast en programledare och ett par tre deltagare som är av samma uppfattning då och äh, sen talar om de hur den kinesiska versionen av mänskliga rättigheter är mycket mer äh, effektiv och beundransvärd än vad den västerländska, äh, västerländska versionen är. Liksom. Äh, framför allt så har man sett, äh, som en sista grej här, då att äh, medierna har verkligen använts för att bygga upp en personkult kring den nya presidenten Xi Jinping han har ju ofta uppmärksammats av många analytiker och organisationer och så för att eh, han försöker bygga upp en personkult kring sig själv som i mångt och mycket liknar vad, vad Mao Zedong en gång gjorde eh, personporträtt om hans eh, uppoffringar för, för att leda landet och hans eh, hur han som en man av folket Äter mat på enkla restauranger och så, vidare och så vidare. och Det här som du beskriver det liknar ju ganska mycket till exempel hur Russian Today arbetar med rysk påverkas arbete via, via medier. Det är dels en kritik mot det europeiska eller västerländska sättet att leva, då, och sen också att man bygger upp egna kulter eller personer. Men i det ryska så finns ju också en stark ideologisk kritik till exempel mot invandringspolitiken som förs i Europa. Ser du några liknande liksom, ska vi säga, stråk i den här propagandan. Finns det något speciellt som man riktar in sig på i det västerländska sättet att leva ifrån CCTV och de här kinesiska propagandamediernas sätt att beskriva Europa och USA? Ja, till att börja med så, så har ju många jämförelser gjorts mellan Russia Today och CCTV. Då. Och Som du säger så finns det många likheter givetvis- det finns också ett par ganska slående olikheter. Exempelvis Russia Today brukar ha ganska så att säga, högt i tak och kan bjuda in intervjupersoner från både höger och vänster. Bashar al-Assad har varit där, Edward Snowden har det där. Medan CCTV och CGTN, då, den utländska är av CCTV, är mycket, mycket mer försiktiga att de verkligen inte får göra några... Politiska överträmpningar. och är mycket, mycket hårdare hållna av sina chefer. Och om man kollar på rapporteringen just kring, som du talade om, då levnadssätt i Europa och politiska system i USA, så, så givetvis varje gång som det sker någonting i den demokratiska processen som gör att det blir grusmaskineriet som exempelvis, ja, som att det tar. Tre månader att bilda regering efter ett val som vi har i Sverige just nu eller när det blir en shutdown i USA. Då är man väldigt, väldigt snabb med att påpeka att det här demokratiska styrelsesättet leder bara till massa problem. Medan man då ofta i samma inslag eller inslaget efter eller samma artikel lyfter upp hur effektivt det är med det kinesiska styrelseskicket. Där då man inte behöver bekymra sig med några val eller valkampanjer. Eller andra saker så. Så det är främst, främst att man samtidigt vill lyfta fram, som man brukar kalla det, då, den kinesiska modellen som ett alternativ då kanske ofta för mediekonsumenter och regeringar i utvecklingsländer. För att det är där som den kinesiska propagandapushen har varit mest effektiv av flera olika anledningar. Det är i utvecklingsländer som Afrika, Asien, Latin och Sydamerika. Ja, och du beskriver ju också här hur, hur CGTN har gjort en ganska stor framstöt och i Europa: håller på att bygga upp ett London-kontor med ganska många anställda. Har man journalister anställda som arbetar i Sverige? Ja, absolut. Sju stycken korrespondenter med statliga medier jobbar i, i Sverige idag. Och eh, det är ju ganska. Anmärkningsvärt av flera anledningar Dels så har ju journalister vid statliga kinesiska medier Har en ganska digig historia om att ägna sig åt andra aktiviteter än att bara rapportera Många som har arbetat för kinesiska underrättelsetjänsten och Säkerhetsministeriet och det finns även exempel på det här i Sverige. 2010 så utvisades en kinesisk underrättelseagent från Sverige. Han hade då jobbat under täckmantel som korrespondent för Folkets Dagblad, partitidningen. Så under täckmantel som korrespondent så hade han spionerat på kinesiska flyktingar i Sverige- men trots det här då så har Folkets Dagblad fortfarande en, ja, en ny korrespondent i Sverige Och även CCTV har en korrespondent i Sverige Så sammanlagt är det sju stycken eh, kinesiska journalister för statliga medier som jobbar i Sverige idag Har du, har du någon uppfattning om, om det finns några speciella ämnesområden eller personer Eller idéer som man bevakar i Sverige, de här sju korrespondenterna? Ja, givetvis eh, så har det varit mycket fokus eh, i Sverige på eh, Gui, givetvis som, är, eh, som kidnappades 2015 och nu har suttit eh, i fängelse i, i tre år utan rättegång i Kina. Eh, så det är ju en viktig, en viktig sak för eh, kinesiska reportrar att så fort det kommer nya uppgifter om hans eh, öde då att man ska... Eh, Kontra det, så att säga, med den egna versionen och det egna narrativet, vilket ofta sker att man hittar olika slags så kallade experter som kan uttala sig i kinesiska regimens favör eller man intervjuar ambassadören eller andra anställda på Kinas ambassad och så vidare. Och det är ganska viktigt, men eh, annars så ägnar man sig mest åt eh, rapportering om eh, lokala eh, svenska och skandinaviska angelägenheter. Jag måste erkänna att jag inte har följt den eh, kinesiska rapporteringen från Sverige på kinesiska jättenoga. I och med att eh, ja, den, den sker på, på kinesiska och man vet att mycket av det är bara struntsnack helt enkelt så det, det är svårt att följa all en rapportering, för det tar också ganska mycket tid. Mm. Eh, jag tänkte den här Guiminai-historien då, du säger att man hittar svenska experter, är det, är det svenska då, eller är det kineser bosatta i Sverige som, som är företrädare för då, liksom, den kina-vänliga syden på Guiminai-historien? Jag har hittills inte sett några svenskar som har uttalat sig i kinesiska regimens favör just vad gäller Goemin Hai men det kan ju vara exempelvis då en kanske en så kallad expert på internationell lag och rätt som har någon slags koppling till en kinesisk institution eller ett kinesiskt lärosäte som har personlig som tjänar personligen på att uttala sig i kinesiska medier och då så har man en lista på på såna personer då, som man kan intervjua vid sådana här känsliga frågor det har ju funnits andra tillfällen då svenskar har varit med i CGTN eller CCTV eh, i de här så kallade erkännandena. Kan du beskriva lite vad, vad det är för någonting och, och ja. de här fallen som vi har sett? Det här är en väldigt eh, otäckt trend som har kommit de, de senaste fem åren och det är återigen då, sen Xi Jinping blev president 2013 så har... Så har man börjat med så kallade framtvingande erkännanden på statisk kinesisk tv. Det har över 150 stycken såna här eh, fram till idag och förmodligen ännu fler som, som inte har kommit med i statistiken. Man kan säga att det här är en slags eh, återupprepning av de här eh, framtvingade erkännandena som man gjorde under kulturrevolutionen när man eh, tog ut... Eh, inbillade eller riktiga fiender till regimen på gatorna, på torgen, på idrottsarenor och förutmjukade dem helt enkelt och tvingade dem att erkänna sina politiska felaktiga tankar inför då fullsatta idrottsarenor med, med tusentals åskådare. Men idag så gör man samma sak fast man gör det på tv och då når man istället hundratals miljoner tittare. En organisation som heter Safeguard Defenders kom med en rapport ganska nyligen som utredde 45 stycken fall av sådana här framtvingade erkännanden. Och i varje enstaka fall så hade ju det här, de här så kallade erkännandena hade ju då föregåtts antingen av tortyr fysiskt eller psykiskt eller då hot mot personen i fråga eller, eller personens familj eller, eller kollegor och så vidare. Och det kan ju handla då om att det här har ju då en väldigt avskräckande effekt. Eh, precis som under kulturrevolutionen. Eh, om du paraderar en eh, journalist eh, i tv som måste erkänna att eh, han har gjort fel för att han har skrivit om eh, en politiskt känslig fråga. Då kanske det inte är så många som tror att det här erkännandet är genuint. Men däremot ser alla journalister att om jag skriver om samma sak Då kommer jag också råka illa ut Så det är bäst att undvika det här Så det är väl som en metod För att Införa självcensur mot journalister Men det har också varit Väldigt många som säger Människorättsadvokater, aktivister Även affärsmän Som har fått erkänna och ibland då Dömts till Fängelsestraff efter att man har paraderas på tv och det fungerar väldigt effektivt som avskräckande, i avskräckande syfte för andra aktivister eller andra människorättsadvokater Och ofta när det här spelas in så vet inte ens de drabbade att det kommer sändas på tv och så. så det, ja, vad som händer är att man... Man, man döms skyldig innan rättegången genom att man blir inspelad på Allihanda, efter Allihanda tortyr. Liksom. Och de här två svenskarna, kan du beskriva de fallen där vi har haft framtvingade erkännanden? Ja, det första fallet här som också är det mest kända det handlar ju om Gui Minhai. Som är en förläggare som jobbade i Hongkong. Som gav ut böcker som den kinesiska regimen inte... Tyckte att eh, de, borde, de borde säljas helt enkelt För att de, de var känsliga Och eh, när han åkte till eh, Han hade en lägenhet i Thailand Han åkte dit i oktober 2015 Så kidnappades han av kinesiska säkerhetsagenter Sen var han försvunnen Ända tills eh, början av 2016 När han tvingades då att eh, Erkänna sina, sina fel på tv då då fick han säga att han hade lämnat in sig själv till polisen och att han ville avsäga sig sitt svenska medborgarskap och att han eh, inte ville ha någon hjälp från svenska myndigheter och så vidare och så vidare. Och, och återigen så kunde man ju se ganska tydligt på det här inspelningen då att det var det säga, fejkat, man ser att hans frisyr såg annorlunda ut, han hade annorlunda tröja på sig, de hade spelat in det flera flera gånger tills de fick en version som de var nöjda med och eh, inte långt efter att Goi hade paraderats på tv för första gången, Goi Minhai var på tv tre gånger, men efter första gången så kom en annan svensk vid namn Peter Dalin också att eh, synas i CCTV CCTV:s kanal på bästa sändningstid. Peter Dalin var en aktivist som eh, hade en NGO i Kina, vilken han då använde för att eh, utbilda kinesiska advokater att eh, ta sig an känsliga fall i enighet med eh, det kinesiska rättssystemets eh, principer. Då. Så att, eh, han försvann också från sitt hem i Peking och efter nästan tre veckor i, eh, i isoleringscell så tvingades han då också erkänna på tv att att han var ett hot mot Kinas säkerhet, att han hade planterats i Kina av utländska aktörer som ville störta det kinesiska statsskicket och så vidare och så vidare. Och eh, En av anledningarna till att vi vet att heis, erkännande är falskt och framfingat det är att när Peter Dahlin släpptes från Kina, eller han utvisades från Kina rättare sagt, så gick han ut med sin historia och sa att jag gjorde det här erkännandet bara för att de hotade min flickvän om han inte skulle ha erkänt efter manus som, som han fick, så skulle hans flickvän eh, hamna i eh, arresten under väldigt lång tid. Och eh, han själv skulle kanske då inte ha utvisats från Kina utan hållits ända tills han eh, gick med på att erkänna. Så att det finns flera vittnesmål som Peter Dalin och även andra kinesiska aktivister som i efterhand har sagt att det här erkännandet föregicks av. Olika sorters tortyr och hot. Och de här erkännandena som du beskriver nu då, är de, har de sänds utanför Kina eller är det bara i Kina som de används? Ja, de sänds ju dels av CCTV men även också av andra statliga kinesiska kanaler. Det finns en kanal som heter CCTV 4 som är en internationell nyhetskanal. Den är på kinesiska men den riktar sig då åt kineser som bor i utlandet. Som sänder i över 120 länder, och CCTV 4 har visat ett par dussin av de här framtvingade erkännandena. Och de har också då sänts i Sverige via Telia. Och sen så har flera av de här erkännandena också sänts på CGTN, som alltså är CCTVs utländska arm för sändningar. Och där har man bland annat då på franska sänt Goeiminheis framtvingade erkännande. Så flera erkännanden Som man har gjort och som man har sänt om har alltså visats I Europa och även när det har skett Med utländska medborgare En sak som är väldigt viktig att notera Vad gäller de här erkännandena Det är att CCTV De gör sig inte bara skyldiga till att sända de här erkännandena utan de är också med i produktionen de producerar också det här. Peter Dalin berättade exempelvis att eh, under hans erkännande, då var det ju personal från CCTV som kom till eh, hans, det underjordiska fängelse där den hölls eh, och riggade upp utrustningen. Det var en journalist från CCTV som eh, läste upp frågorna från ett papper som polisen hade, hade gett henne det var personal från CCTV som kollade så att inspelningen var okej okay och, och, och gjorde flera omtagningar så det, det är anmärkningsvärda här, det är inte bara att den här kanalen, då, det här tv-nätverket som finns i Europa sänder de här erkännandena som är ja, brott mot mänskliga rättigheter och internationella lag på många vis. Utan man är också med att producera dem och ta fram dem och gör dem. Det vi pratar om är, det, det låter ju som en ganska aggressiv framfart. Finns det liksom ingen som försöker stoppa det eller kritisera eller bromsa eller frågasätta CCTV och CGTNs framfart i världen? Ja, det har ju på sistone här egentligen bara under det senaste året- så har ju en stor debatt kring det här startat i, i, i väst- och CCTV har drabbats av ett par bakslag. Det är viktigt att notera också att- det här kinesiska statliga mediernas propagandapush- sker ju samtidigt som det blir allt svårare för- utländska journalister att verka i Kina- vi har flera exempel på till och med på svenska journalister som har eh, fått sitt arbete försvårat. Foreign Correspondent Club of China exempelvis i sin senaste rapport så var det 40% av medlemmarna som uppgav att eh, 2017 var de värre förföljda än året innan. Och det var, om jag inte minns fel, så var det 15% som hade problem att förnya sina visum. Så samtidigt som kinesiska statliga medier expanderar utomlands... Så förhindras utländska journalister i all större utsträckning att verka i Kina Och det har ju också då lett till att man har ifrågasatt CCTV och CGTN Dels expansionen men även de metoderna här som de har använt Det var i höstas här så blev ju CGTN och nyhetsbyrån Xinhua, den statliga nyhetsbyrån blev tillsagda att registrera sig under Foreign Agents Registration Act i USA. Vilket innebär då att de är märkta som ja, aktörer som verkar i utländska makters intressen. Ett väldigt intressant fall var ju i november förra månaden. För då är det en brittisk medborgare som heter Peter Humphrey. Han... Utsattes 2013 för ett sånt här framtvingat erkännande när han då hade tvång... Han hade kidnappats först, givetvis. Och sen hade han tvångsmedicinerats och hotats. Och de var tvungna att, så att säga, då erkänna att han hade använt sig av olagliga metoder när det gällde en twist mellan ett brittiskt företag och kinesiska myndigheter. I alla fall. Han blev utsatt för två stycken framtvingade erkännanden 2013 och 2014. Och de användes sedan som bas för att döma honom till två års fängelse. Där han nästan förlorade livet av hälsoskäl. Han har nu gjort en anmälan mot CCTV till brittiska granskningsnämnden. Som lämnades in då förra månaden. Och den här anmälan då argumentera för att CCTV har då brytit mot brittiska sändningsregler vilket man givetvis har i och med att man har ja, kidnappat en brittisk medborgare och utsatt honom för tortyr och sedan även sänt tortyren. Då. Så att om den här stämningen går igenom så kommer då CCTV att förlora sin licens i Storbritannien och det kommer då innebära att de här nya lokalerna som man har byggt är för flera miljarder och eh, som man då planerar ska bli en hubb för, för den europeiska produktionen och alla de här 350 journalisterna som man ska anställa, då blir ju de investeringarna då, då värdelösa i, i stort sett. Och, eh, det finns tidigare exempel som när iransk tv förlorade sin, sin licens i Europa för att man hade gjort ett enda sånt här eh, framtvingat erkännande av en iransk aktivist. Så mycket tyder ju för att den här anmälan borde resultera i att CCTV förlorar sin licens eh, i Storbritannien. Det här är ju väldigt, en väldigt komplicerad situation för, för Sverige. För att eh, det har varit två svenskar som har tvingats eh, erkänna på kinesisk tv. varav en av dem har gjort det tre gånger då gå i min och det är inget annat land som har haft två medborgare som har tvingats, som har föremjukats och torterats på det här viset. Men samtidigt så kan den svenska granskningsnämnden inte göra mycket åt CCTV i och med att de inte har någon produktion i Sverige. De har ju produktion i Storbritannien då. Och då är det ju frågan att hur ska man från svenskt håll hantera att CCTV har begått de här övergreppen men fortfarande då kan vara verksamma i Sverige. Och då har man ju två olika argument. Att det är ju liksom en paradox att eh, säga då att eh, vi skulle utesluta CCTVs korrespondent från Sverige. Då är det många som menar att då skulle vi vara lika dåliga som den kinesiska sidan. Medan så då finns eh, ett annat tankesätt som menar att det här handlar ju främst om att CCTV och kinesiska statliga medier. Måste följa samma regler som alla andra. För jag tror inte att om det skulle vara exempelvis då rysk eller iransk media som hade paraderat två svenskar i tv, då tror jag inte att, att de skulle få ha kvar sin korrespondent här. Eller att de skulle få, få, få, få, få ha liksom, eh, sändningar här. Så det är en väldigt eh, komplicerad situation för eh, svenska myndigheter. Men vad som är helt klart är att det värsta är att inte göra någonting. För att om man inte gör någonting åt det här. Då kommer det ses från kinesiska myndigheter och statlig kinesisk mediasida som ett, som ett svaghetstecken. Då kommer man kunna fortsätta att eh, ja, dels då sända de här framtvingade erkännandena. Men även då fortsätta ha korrespondenter i Sverige och andra länder som ägnar sig även åt underrättelseverksamhet. Så om man inte gör någonting åt de här övergreppen så kommer de garanterat fortsätta. I nästan hela världen i övrigt så har ju de sociala medierna inneburit att det liksom kommer fram fler röster och många gånger så, så även liksom röster som inte skulle höras i diktaturer hörs via sociala medier eller mobilappar och så. Hur, hur ser liksom det kinesiska antebilderna, motbilderna utsprids de någonstans via appar eller sociala medier i Kina? Eller är de helt tystade? Jag har ju bott i Kina i över ett år till och nu kommer ihåg tiden innan Xi Jinping blev president där 2013. Det fanns några år i samband med Peking och OS där som Kina såg ut att röra sig åt ett, åt ett mer liberalt håll så att säga och och en av anledningarna var ju just internets framfart. Mikrobloggar blev ju väldigt stort i Kina och gav en röst till alla som tidigare bara haft statliga kinesiska medier att konsumera. Men som vi talade om tidigare med den här avskräckande effekten i samband med framtvingande erkännanden. Den, den första personen som fick eh, göra ett framtvingat erkännande på Statisk Kinesisk TV det var en eh, känd mikrobloggare vid namn Xiuemantzi. Eh, och eh, han hade över 13 miljoner följare på sin mikroblogg. Han paraderades då i rutan och fick erkänna att eh, hans stora mängd följare hade korrumperat hans karaktär och allt vad det var att han hade... ...hade utnyttjat sin position som influencer och att han ångrade sig djupt. Och dessutom så attackerades han för att han skulle haft samröre med prostituerade... ...och det var en jätteomfattande svartmålning av honom. Och sen det skedde så har... Ja, ...det infördes även en del lagar om hur man skulle... Uh, hur man skulle från myndigheternas håll Hantera faktumet Att sociala medier Blev en ny kanal då för uh, För kinesiska internetanvändare Att uttrycka sig i Det finns en lag framförallt då som, som blir väldigt känd Som innebär att uh, Om ditt inlägg får <coughs> Mer än 500 i tweets Eller 5000 visningar Så kan du åtalas Om då inläggets innehåll också då Bryter mot eller hotar Den nationella säkerheten Så är det är väldigt så här gummiparagrafslagar som man använder. Och efter att den här mikrobloggaren med 13 miljoner följare hade paraderats på tv och alla de här nya lagarna infördes på kort tid så dog det här ut. Mikrobloggandet gick från, man kan säga att, det gick från att vara en plattform där man kunde publicera alternativ information och andra nyheter än statliga nyheter till att egentligen bli en plattform som myndigheterna idag kan använda dels för att föra ut sin propaganda men även för att leta rätt på aktivister och, och, och, och åtala dem. Så man kan säga att om det gäller regimkritik eller alternativa världsbilder så, så det finns det inte plats för dem, det finns inte utrymme för dem i den kinesiska sociala medielandskapet? Tyvärr så har det bara blivit mycket hårdare restriktioner och tuffare lagar på, på den här fronten. Dels sedan 2013 när Xi Jinping blev president men framförallt under de två senaste åren. Det, det finns alltså flera eh, exempel på när saker som har postats på sociala medier eh, har använts i olika slags eh, ja, skenrättegångar helt enkelt mot aktivister. Och det skapar ju också en enorm självcensur. För självcensur är ju den absolut mest effektiva formen av censur och just alla de här framtvingade erkännandena som har skett på kinesisk tv plus faktumet att flera inlägg och så på mikrobloggar har också använts i bevisföringen till att sätta dit flera aktivister har skapat ett väldigt stort mått av självcensur på kinesiska mikrobloggar. Du är bott och verkat i Kina men nu är du i eller på Taiwan hur, hur påverkar det ditt arbete som journalist? Hur den här censuren i Kina och de hårda lagarna vad gäller medier och sociala medier påverkar mitt arbete är ju att det är väldigt svårt att höra som man säger, röster från den kinesiska allmänheten. Det har ju kommit ett problem de senaste åren som flera utländska journalister har vittnat om. Att det blir allt svårare att få tag på källor och intervjua. Då handlar det inte bara om mannen på gatan utan det handlar också om akademiker, forskare, organisationer som tidigare har ställt upp och talat med utländska medier. De vågar inte längre på grund av risk för repressalier. Och det är givetvis likadant om du försöker skanna av den allmänna opinionen på kinesiska sociala medier. Så är det ju väldigt många som avstår från att posta om de har en avvikande åsikt eftersom de vet att det är mycket risker, återigen när är självcensur. Men också så anställer ju kinesiska myndigheter ett enormt stort antal människor som producerar falska inlägg och falska kommentarer. Det här är också en känd företeelse som kallas för, ja, på engelska då, 50 Cent Army, som man kan på svenska säga 50 Öresarmen. Och det är då för att för några år sedan så uppdagades det att det finns en stor mängd personer som arbetar med att posta myndighetsvänliga kommentarer på sociala medier och i kommentarsfält på artiklar. Och de får då betalt 50 öre per, per post. Så just den här kombinationen av en väldigt utbredd självcensur. Och faktumet att myndigheterna har en närmast total kontroll över, över kinesiska internet. Vad som skrivs och kommenteras där. Gör att det är väldigt svårt att använda kinesiska medier eller, eller Kinas internet. För att skanna av den allmänna opinionen. Utan det är snarare... Får man använda det för att skanna av kommunistpartiets opinion. Tack Jojo Olsson för att vi fick prata med dig och få en bättre bild av hur det kinesiska påverkansarbetet via medier sker i Europa och i Sverige. Mediepodden hör du igen om en vecka. Nästa fredag släpper vi ett nytt avsnitt. Tills dess så önskar vi gott slut och gott nytt år från Mediepodden.